Ya ayuhal الذين امن تقو الله حق تقاته ولا تموتن ابلا وانتم مسلمون يا ايها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبذ منهما رجال كثير ونساء واتقو الله الذي تسألون به والارحام إن الله كان عليكم رطبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشغل امور محدثاتها وكل محدثه بدعه و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini, hari Rabu bagi menjelang siang 6 Safar 1437 Hijriah kita duduk bersama. Untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadith hadith Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Salam dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Saya berdoa Allahumma inna nasalka ilman naafi'an Wa rizqan tayyiban wa aman mutakabbala Ya muqallibal qulub Thadbit qulubana ala dinik Wahai yang membalak balikan hati Tetapkan hati atikani di atas agamamu Para pemirsa dan seluruh kaum muslim Yang mengikuti kajian ini Sengaja background yang ada di belakang saya Hitam, kelam Karena tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini Adalah berkaitan dengan hati yang hitam mengkelam Hati yang benar-benar tertutupi Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini Salah satunya diambilkan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan hadis riwayat Imam Ibn Nidhi dan beliau mengatakan hadis ini Hasanun sahih An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda inal 'abda kizha akhtha saqiqatan nukhit fi qalbihi nuqta sawda'a sesungguhnya seorang hamba jika melakukan satu kesalahan apapun satu dosa apapun ditorehkan di dalam hatinya satu nokta hitam Fa idza huwa nazaa'a wastaghfara wa taba jika dia melepaskan dosa tersenyum meminta amfirah kepada Allah bertaubat kembali kepada Allah subhanahu wa maka suqila qalbuhu hatinya akan bening kembali wa in 'ada zida fiha hatta taghlu Jika dia kembali melakukan dosa maka nufq hitam tadi dikembalikan lagi pada hatinya sampai menutupi hatinya. Wa waran alladhi zakh Allah dan itu adalah penutup yang Allah Subhanahu surah Al-Mutaffifin qallan bal ra'a ala qulubihim ma tidak sama sekali akan tetapi itu menutup hati-hati mereka atas apa yang telah mereka perbuat para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sering kita dapati hati kita kosong Hati kita hampa Tidak ada motivasi untuk beribadah Sering kita dapati hati kita benar-benar malas Malas bahkan dalam sampai kepada derajat Mengerjakan amal-amal wajib Sampai derajat mengerjakan amal-amal wajib Jangan anda tanya dia amalan-amalan sunnah. Amalan wajib saja, dia teledor, malas, asal-asalan. Apalagi amalan sunnah. Sering hati kita lebih condong kepada maksiat. Lebih nyaman untuk bermaksiat dibandingkan untuk meninggalkan maksiat tersebut. Maka penyakit itu bernama Futur. Penyakit itu bernama futur. Itulah yang akan kita ambil pada kesempatan kali ini, Bapak-Ibu, saudara-saudari yang dimakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Al Qur'an, kalau kita perhatikan makna futur di dalam bahasa Arab, seperti yang disebutkan di dalam kita. Enciklopedia, perhatikan baik-baik makna futur. Disebutkan oleh para ulama tentang makna futur ini. Futur diambilkan dari tiga huruf, ya, diambilkan dari tiga tiga huruf, yaitu fa, ta dan ro. Kalau kita perhatikan makna futur secara bahasa adalah yaitu malas. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Maqaisul Lughah bahwa futur dari fatara yafturu futuran yang artinya Satana Ba'da Hiddah Wa lana Ba'da Syiddah Artinya Fatara Yafturu Kata kerjanya Futur Itu adalah Dia Setelah bergerak Dengan kencang Kemudian Dia Melemah Setelah keras Itu Futur Secara bahasa Kemudian eh, Al-Fatrah yang juga diambil darinya kata futur, yaitu alinkisar, wabaf artinya patah dan melemah patah dan melemah ini arti futur secara bahasa Adapun secara istilah syari disebutkan oleh Nasir Al-Umar dalam kitab Al-Futur Al-mazahir Al-asbab Al-ilaj Futur Potret-potretnya Sebab-sebabnya Dan obatnya Wal-kasal Jadi saya tadi terbalik Secara bahasa Dia berarti adalah eh, Diam setelah bergerak Lemah setelah kencang Dan patah Dan juga Melembutkan diri Ini secara bahasa Adapun secara istilah syar'i, Al-Qasal wa-Tarahi wa-Tabatu'u ba'da al-Jiddi wa-Nasyati al-Hayawiyya. Artinya malas, leha-leha, berlambat-lambat setelah semangat, setelah gigih, setelah berusaha. Ini makna futur secara bahasa dan juga makna futur secara istilah syariat. Kalau kita perhatikan kata al-futur dan juga yang sinonim dengannya disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala ali wasallam di antaranya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para malaikat Yusabihun al-laila wal-nahara, la yifturun. Para malaikat bertasbih mengucapkan Subhanallah di malam hari dan di siang hari. Artinya 24 jam non setiap harinya, la yifturun. Arti la yifturun disebutkan oleh para ulama, yaitu di antaranya disebutkan oleh An-Naisaburi dalam kitab Gharaibul Quran. لا يلحقهم فتور والكلال para malaikat bertasbih kepada Allah setiap hari tanpa henti tidak uh, masuk ke dalam diri mereka sifat futur malas dan juga sifat bosan ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa taala kalau kita lihat lagi di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kata al-futur ini di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering minta perlindungan dari sifat malas, lemah dan pengecut. Ini adalah sinonim-sinonim dari kata futur. Di antaranya hadis Aisyah radiyallahu anhu riwayat bukhari dan muslim anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda allahumma inni a'udzubika minal kasal wal haram wal ma'sam wal maghram wa hi allahu aku berlindung denganmu dari sifat malas sifat tua pikun dan banyak dosa dan terlilit hutang dari hadith Anas bin Malik, riwayat Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ber, uh, bersabda kepada Abu Talha, "Il tams lana gulaman min gulmanikum yaduni, fakaraja bi Abu Talha yurdifuni warahahu, fakuntu akhdimu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kala mana فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْسِرُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَدْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَظَلَعِ الدَّينِ وَغَلَبَتِ الرِّجَالِ. dari Anas bin Malik رضي الله عنه, beliau bercerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Talha: Wahai Abu Talha, cadikan untuk kami, saya maksudnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang hulam Hulam adalah anak yang berumur maksimal 10 tahun Kalau sudah lebih dari 10 tahun itu bukan hulam namanya Dari anak-anak muda kalian Yang membantuku kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Maka Abu Talha pun membawaku Dan memboncengku di belakangnya Lalu kata Anas bin Malik Aku pun menjadi pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali beliau singgah, maka aku sering sekali mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min al-ham wal-hazan wal-ajzi wal-kasr wal bukhl wal jubn wa dal' ad wa ghalabat ar dihafal ini wahai para pemirsa wahai Allah aku berlindung darimu dengan doa aku berlindung denganmu dari rasa resah sedih malas lemah dahir pengecut terlilit hutang dan dikalahkan musuh. Delapan permintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membentuk perminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inni auzubika minal ajzi wal-kasal wal-jubni wal-bukli wal. Sebut wal wal wal... lagi. Allahumma inni auzubika minal hammi wal-ajzi wal-kasal wal-bukhli wal-jubni wa-bala'id-dain wa-galabatir-rijal ini para ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya sekarang kita ingin masuk kalau sudah kita pahami bahawa futur seperti itu bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah kita ingin masuk kepada poin dan tema kajian kita yaitu penyakit itu berupa futur yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala harus dimaklumi baik-baik saya akan menyebutkan beberapa poin sebagai mukaddimah kaedah-kaedah dalam permasalahan futur kaedah-kaedah keimanan dalam yang berkaitan dengan futur sifat malas Ya, sifat ingin santai-santai, sifat tidak mau menyibukkan diri dengan ibadah, sifat lebih condong kepada maksiat, merasa nyaman, merasa tidak berat mengerjakan maksiat. Maka di sini saya akan sebutkan kaedah-kaedah. Yang pertama, ketahuilah bahwa seluruh makhluk kecuali yang dijaga oleh Allah, mereka akan mendapatkan sifat futur. Mereka akan melakukan maksiat. baik itu meninggalkan kewajiban ataupun melarang melanggar larangan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. al-maksya itu khilafut ta'ah, wahyia duaan. Maksya itu adalah khilafut ta'ah, kebalikan dari ketaatan dan dia dua macam. Yaitu terkurwajibat wafignun meninggalkan kewajiban atau mengerja, mengerjakan larangan. Nah, orang kaidah pertama ini menyebutkan bahawa setiap manusia selain yang dijaga oleh Allah akan terkena sifat futur. Sifat terjerumus ke dalam maksiat Baik itu meninggalkan kewajiban Atau melanggar larangan Lihat hadis yang menunjukkan akan hal itu Hadis riwayat Imam Tirmidhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Kullu bani adama khatta Wa khairul khatta'in at-tawabun Setiap anak Adam adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan dan sebaik-baik pelaku kesalahan adalah orang-orang yang selalu bertawabat. Maka para ikhwan berahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena inilah. Allah dengan rahmatnya. Kasih sayangnya. Rahmatnya yang meliputi segala sesuatu. Inna rahmati. Wasiat kulla syait. Allah tahu yang tidak lepas dari dosa. Maka Allah sediakan jalan untuk Kembali. Untuk memperbaiki Yaitu jalan taubat Dan perlu diingat Taubat itu asal katanya adalah Kembali membuat perbaikan Perbaikan akan hal-hal yang telah lalu Dengan beristighfar, Perbaikan yang sekarang Dengan tidak melakukan lagi perbuatan dosa tersebut Dan perbaikan yang akan datang Dengan bertekad lakukan lagi perbuatan tersebut maka Allah menyediakan bagi orang yang kena putur Allah menyediakan dengan rahmatnya dan ini salah satu yang kadang-kadang bisa membuat hati kita menangis coba tidak ada syariat taubat bagaimana kita coba kalau seandainya tidak ada syariat taubat yang berdosa sudah berdosa seperti itu tidak ada taubat tetapi Allah berfirman Dihab dalam surat Az Zumar ayat lima puluh ya hamba-hamba ya Allah, yang serafu'ala la taklumu min rahmatillah. Inna Allah yaghfir al jami'an." Katakanlah oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai hamba yang melampaui batas, yang meninggalkan solat. Yang meninggalkan puasa Ramadan, yang meninggalkan zakat padahal dia sudah sampai nisab dan satu haul, yang meninggalkan berhaji padahal dia mampu, yang meninggalkan bakti orang tua padahal di orang tua itu sangat membutuhkan, yang meninggalkan berdoa, yang meninggalkan baca Quran, segala perintah tadi dia tinggalkan. Wahai orang-orang yang melampaui batas Wahai orang-orang yang melampaui batas Dengan mengerjakan maksiat Kesyirikan, perbuatan bid'ah Berzina, mencuri, berkhamar Berjudi Dan segala macam lah, Jangan kalian putus asa Dari rahmat Allah Wahai saudaraku, kurang apa? Kurang apa Allah yang kita sembah? Kurang bijaksana Bagaimana Allah yang kita sembah? Kemudian Bapak ibu saudara saudari Ada perkara bahkan yang menarik Dari kaidah pertama ini Bahawa seluruh makhluk akan mendapati sifat futur Terprosok ke dalam dosa Meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan Ada hal yang menarik dalam kaidah ini Bahawa bahkan Allah ingin Kita senantiasa beristighfar terus Tak kalah melakukan dosa Kalau anda dan saya dan seluruh manusia semuanya beriman, tidak ada yang mengerjakan maksiat maka Allah akan ganti manusia-manusia itu. Lihat hadis riwayat Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Waladhi nafsibiyadhi laulam tulnibun laghaballahu bikum walajah abil qawmin yudnibun". Artinya, demi jiwaku yang berada di tangannya, tidak harus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah kecuali beliau mendapatkan bahwasannya hal tersebut adalah penting ya demi jiwaku yang berada di tangannya apa kata beliau kalau seandainya kalian tidak berdosa niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan bagi kalian Artinya, me, melenyapkan kalian, mengatikan kalian. وَلَجَعَدْ يَقَوْمٍ يُذْنِبُونَ Dan sungguh Allah SWT akan mendatangkan suatu kaum yang mereka itu berdosa. Jadi permasalahannya berdosa pasti. Tetapi setelah itu yang lebih penting. Yaitu bertobat, minta ma'afirah, atau tidak. Tidak. Lihat, fayastarafirun Allah. Lalu mereka beristighfar kepada Allah, fayazfirah lahum. Maka Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni mereka. Ini kaidah yang pertama. Semua manusia melakukan uh, mendapatkan penyakit futur sesuai dengan kadar imannya. Kadang meninggalkan yang hanya hanya sunnah kata-kata saya hanya bukan meremehkan sunnah akan tetapi dibandingkan dengan yang wajib beda kadang melanggar maksiat bukan maksiat dosa besar tetapi dosa kecil ini kaedah yang pertama kaedah yang kedua bahwa ketahui baik-baik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah hati manusia sering sekali berbolak balik Hati manusia sering sekali berbolak balik. Coba perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Inna sumyal qalbu min taqlubih, wa inna ma al qalbi kafalirisha. Mualqa fi asli syara yuqalibu hariru zharan libaumin. Sesungguhnya dinamakan qalbu karena taqlubnya. Qalbu hati dinamakan qalbu karena sering berbolak baliknya. Sesungguhnya perumpamaan kalbu Seperti perumpamaan renisha Yaitu bulu Yang tergantung pada pohon ya, Pada pohon Oh Angin membolak balikannya Kadang seperti ini, kadang seperti ini Dan ini benar-benar dirasakan Bagi siapa yang sering memperhatikan permasalahan hatinya Hati itu sering berubah-ubah Kadang semangat ibadah lima menit ke depan malas kadang dia sangat mencintai fulan, lima menit ke depan sudah dia tidak cinta lagi kepada si fulan temannya yang karena katanya karena Allah tersebut kadang dia benar-benar ingin menjauhi maksiat, ternyata lima menit ke depan ya ketika melakukan maksiat astagfirullah, astagfirullah tapi masih miat ini berbulak balik Kadang ketika sholat Benar-benar ingin ikhlas khusyuk Menghadap hanya kepada Allah Tidak ada embel-embel yang lain yang diinginkan Akan tetapi Baru takbiratul ihram Ternyata berubah niatnya Itulah hati sebagaimana kata Rasul, "Kamana nadish?" sebagaimana bulu ayam atau bulu burung yang tergantung pada sebuah pohon dihembuskan oleh angin berbolak-balik kadang balik begini kadang balik begini. Ini para paraikhoin dirahmati Allah. Lihat lagi riwayat yang lain, hadis riwayat Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dan sanadnya sahih. Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القد من القدر إذا تمعت غليانا". Sungguh hati anak Adam benar-benar cepat berubah dari pada Nih bandingannya dari padak teko yang di dalamnya ada air yang sudah mendidih. Ya. Bagaimana lihat air sudah mendidih berulang balik air sudah mendidih hati anak manusia lebih daripada itu dan kajian ini sebenarnya juga saya tujukan kepada orang yang sudah mulai mengenal sunnah sudah ingin dia menuju akhirat hidupnya akhirat oriented hidupnya hanya tujuan akhirat tapi dalam perjalanannya meniti sunnah ini mulai butuh Mulai melembah, mulai malas, mulai diajak kajian, aduh ntar deh lagi sibuk. Mulai disuruh baca Quran, aduh, ya, malas. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan... Kita harus pahami baik-baik, sebagaimana sudah saya sebutkan bahwa hati Kaedah yang kedua, hati manusia itu berbolak-balik. Dan ini digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inna quluba bani Adam kulluha baina na min asabiir Rahmani qalbin wa'hidin. Sesungguhnya hati anak-anak Adam seluruhnya. Bayangkan, anak Adam seluruhnya. Ini mulai diciptakan Nabi Adam sampai detik ini, seluruhnya hati-hati mereka itu nisfing agungnya Allah. Dan saya sering berpesan, tatkala anda dalam kesempitan, tatkala anda dalam keadaan sulit, tatkala anda dalam keadaan terpojokkan, baik di dalam masalah ekonomi, di dalam masalah uh, muamalah. Di dalam masalah macam-macam Masalah yang dihadapi manusia Maka ingat keagungan Allah niscaya Allah akan mengatur yang lebih baik Dan kita tidak akan pernah berpaling Kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lihat agungnya Allah Kulu babani adam kullaha kulliha Kullaha Seluruhnya Dina isba'aini min asabi al-Rahman dua jari jemari dari jari jemarinya Allah Subhanahu Wa Taala kekalben wajib seperti satu hati. Musafirul Kifayi Hai siapa Allah membolak balikan hati tersebut sekehendaknya kemudian Rasulullah SAW berdoa Allahumma surf qulub surf qulubana ala taatik Ya wahai Allah yang mengarahkan hati. Maka arahkan hati kami Kepada ketaatan Kepada Kaidah yang ketiga Ahlu sunnati wal jamaah Meyakini bahawa iman Yazidu wayangkus Yazidu bita'ah Wayangkusu bil ma'asiyah Iman menurut ahlu sunnah itu e, Bertambah berkurang Bertambah ketaatan berkurang ketika orang mengerjakan maksiat dan penambahan dan pengurangan tersebut disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Anfal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman innamal mu'minun idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun sesungguhnya orang yang beriman jika disebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, hati mereka bergetar takut. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah zadathum Iman, lihat bertambah keimanan mereka. Dan kepada Allah Rob mereka lah mereka bertawakal. Di sini saya ingin mengajak. Men men men men men men men men Hati-hati yang mulai putus asa Mencari jalan keluar mungkin tidak dapat Jalan depan, kanan, kiri, belakang, bawah, tidak dapat Kerabat-kerabat mulai meninggalkan Bapak, ibu tidak mau mengurus Adik, kakak, budo amat Urusan tidak ada hubungan sama sekali paman bibi, apalagi saudara kerabat Kolega-kolega sudah mulai meninggalkan maka yang ada pada hati ini wa ala rabbihim yatawakkal hanya kepada rob mereka mereka bertawakal ini sifat orang beriman tatkala kawan terdekat meninggalkan maka ingatlah Allah tidak akan pernah meninggalkan maka janganlah bersedih tatkala kawan yang paling engkau cintai meninggalkan Maka ingatlah Allah Senantiasa akan bersamamu Selama engkau bersandar kepadanya Ini membuat orang tegar Kokoh Tidak mudah patah semangat Tidak mudah putus asa Dan begitulah kehidupan manusia Rasulullah Shallallahu wasallam bersabda Ahbib habibaka haunan ma Asa'an yubhidhaka yauman ma Cintai orang yang engkau cintai seperlunya mungkin dia akan memurkai pada suatu hari wa abghid baghdaka yawman ma asa an yubghidaka yawman ma dan an yuhibbaka yawman dan marahlah kepada yang engkau marahi secukupnya Mungkin pada suatu saat dia akan menjadi teman terdekatmu Maka saat orang-orang meninggalkan Hati ini benar-benar tidak ada yang bisa digantungkan kepadanya Kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan pada saat itu iman bertambah Ini yang saya tuju Lihat ada pengaitan antara ketambahan iman dengan tawakal kepada Allah Saat kalau orang bertawakal, iman bertambah. Maka bisa kita ambil garis lurus. Bahawa, lihat. Anda ingin mengetahui iman anda bertambah atau tidak? Lihat bagaimana penyandaran diri anda kepada Allah. Apakah masih bersandar dengan harta? Apakah masih bersandar dengan tim kerja apakah masih bersandar dengan planning, apakah masih bersandar dengan bagus rupa, apakah masih bersandar dengan jabatan? Ta'ta. knowing, bersandar hanya kepada Allah. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi. Al kaidah yang keempat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dapati bahwa tetapnya hati orang beriman di atas derajat yang tinggi dari keimanan maka dia akan dapati itu dalam ibadah-ibadah yang agung Apa maksudnya kaidah yang keempat ini belum paham Ustaz lihat ya. hati orang beriman akan tetap Imannya akan tinggi, tidak futur. Pada apa itu? Tak kalah dia mengerjakan ibadah-ibadah aku. Agung. Agungnya ibadah berpengaruh kepada ketetapan hati. Maka harus kita pahami baik-baik, mana ibadah yang agung. Lihat, ibadah yang agung yang sangat memberikan pengaruh kepada kita, seperti sholat. Jangan pernah remehkan sholat puasa jangan pernah melewatkan puasa ramadan haji bagi yang mampu zakat membaca al-quran ya semakin kita mengerjakan ini semakin memberikan pengaruh baik dampak positif kepada keimanan kita yang akhirnya tidak ter, tidak mudah tergoyahkan dengan sifat futuh itu empat poin sebagai kaidah sekarang kita ingin melihat bahwa uh, Bagaimana sih fotret orang yang futur? Gambaran orang yang futur itu apa? Indikasi seseorang itu terkena penyakit yang bernama futur ini apa? Maka perhatikan yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara tadi, Anda pernah melihat? Orang terkala dinasihati, malah dimana, ah, nasihat, nasihat, situ aja belum bisa ngurus diri sendiri. Ah, baca Al-Quran, baca Al-Quran, Bisa lah. Kalau oh, habis aja kerjaannya enggak ada yang mulai. Kita ini hidup harus cari makan. Nanti kalau salatannya cuma ngaji doang bagaimana nyari makannya? Ini namanya qaswatul qalb. Hati yang keras, membatu bahkan lebih bekaras dibandingkan batu. Itu salah satu potret gambaran indikasi seseorang kena penyakit futur, terdiagnosa orang itu kena penyakit futur. Ingat sehati, si seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa idza qila lahu akhadzathu alizzatu bilitsm fhasbuhu jahannam wa laba'sal mihad surah albaqarah ayat 206 jika dikatakan kepada dia ittaqillah wahai fulan takut engkau kepada Allah di dosa wahai fulan takut kepada Allah engkau telah meninggalkan kewajiban wahai fulan takut kepada Allah engkau telah melanggar larangan Allah maka apa yang terjadi kepada dia bapak ibu saudara-saudari dimuliakan oleh Allah akhadzathu alizzah tumbu dari dirinya Al-Izzah Apa maknanya? Kesombongan untuk melakukan dosa ya? Kesombongan untuk melakukan dosa Bangkitlah kesombongan yang menyebabkan dia berbuat dosa Mas, Makanya ada orang kadang-kadang menasihati Wahai fulan, kau tidak solat? Wahai fulan, kau uh, Katanya manhak salaf, kau tidak solat di masjid Kau katanya cinta ting sungai Kok malah maksiat? Maka, oh sudah lah. Biar saja. Yang nanggung dosa kan saya sendiri. Kalaupun neraka yang sudah saya sendiri, ente mau apa? Ya? Kata anak-anak muda, coba. EGP. Apa yang saya Itu contoh koswatulko. Contoh hati yang keras membatu bahkan lebih keras daripada batu disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ maka celakalah bagi orang yang hatinya keras من ذكر الله ya? Dari berzikir kepada Allah, ulaika fi balalim mubin. Mereka adalah orang-orang yang di dalam kesesatan yang nyata. Lihat Allah mengancam Wa'il, Wa'il wadin fi jahannam, Khabithu ta'mi bainul qali. Wa'il adalah lembah dalam neraka jahannam dalam sekali dan baunya busuk. Wail salah satu tafsirnya adalah wadin min qaih wadam lembah yang isinya darah dan nanah untuk siapa itu maka Bapak Ibu saudara-saudari lihat wail yang besar bagi mereka yang telah membatu hatinya tidak mau mengingat Allah menunjukkan bahwasanya zikir melembutkan hati batu hati. Mereka benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Dan ingat Bapak Ibu, jika hati sudah mulai, saya pernah ketemu orang. Waktu itu masih di Arab Saudi, salah seorang tenaga kerja Indonesia. Dia waktu itu masuk penjara karena melakukan kesalahan. Kemudian beliau bercerita Ustaz, Alhamdulillah Ustaz datang saya butuh Butuh siraman Hati saya membatu Memang kenapa pak Saya belum sholat Selama satu tahun Subhanallah Satu tahun Mukanya tidak pernah terkena air Luhu Satu tahun Irjidatnya tidak pernah sujud Menghadap kepada Allah satu tahun Ustaz saya tidak pernah berdoa kepada Allah putus sama sekali dan subhanallah Bapak Ibu Saudara Saudari dimohonkan oleh Allah beliau mengatakan Kemudian saya tanya apa yang Bapak rasakan tidak sholat sepuluh tahun Pak eh satu tahun maka yang ada cuma ingin marah urusan semua tidak lancar saya ingin bertobat Ustaz Maka bapak-ibu saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah. Hati-hati. Yang saya maksud di sini adalah bahawa kadang kalau hati sudah mulai membatu, ingat, jika tidak diobati, dia akan lebih keras dibandingkan batu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ثُمَّا قَسَدْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكْ فَهِيَا كَالْحِجَارَةِ الله. الله kemudian setelah itu hatimu menjadi keras surat al-baqarah ayat 74 ya hatimu menjadi keras seperti batu bahkan lebih keras dari batu Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Artinya batu ada yang seperti itu. Ini enggak lebih keras daripada batu. Subhanallah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saya lanjutkan keluarlah mata air daripadanya dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh. Karena takut kepada Allah Lihat Salah satu yang melembutkan hati Takut kepada Allah Orang tak futur Meninggalkan kewajiban Melanggar larangan Salah satu sebabnya adalah Dia kurang takut kepada Allah Takut atas dosanya Takut atas siksanya Tak berat Malu dengan Allah subhanahu wa ta'ala berat melakukan dosa tersebut itu yang akan selalu melembutkan hati, karena ada kaitan antara khusyiatullah dengan kosat kulubukum, takut kepada Allah dengan hati yang keras ini bapak ibu saudara saudari Allah sekali-kali tidak lengah daripada dari apa yang kamu kerjakan Wallahi para bimbing saya dirahmati Allah, syaitan tidak akan pernah bisa disamakan orang yang ketika disirami dengan ayat-ayat suci Al-Quran mendengar hadis Rasul maka bergetar hatinya merinding bulu kuduknya. beda dengan orang yang malah dinasihati malah masa bodoh menganggap apa namanya hina dina menganggap eh, ini ustaz paling maunya duit doang. ya hati-hati ini ini contoh qasad qulubu orang yang hatinya hanya hatinya sudah membatu Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala lihat sebagaimana saya sebutkan tadi syak tidak ada tidak tidak bisa disamakan Allah Subhanahu wa taala berfirman Allah nazzala ahsana alhaditsi Kitaban mutashabi'an Masha'an ya taqsha'iru minhu al az-zumar ayat 23 Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik wallahi tidak ada bacaan yang paling utama dibandingkan al-quran sedih rasanya ketika orang langganan Koran Majalah Setiap hari dia beli langganan Tidak malah menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Sedih rasanya Seseorang ketika dalam keadaan-keadaan sempit Seperti di atas pesawat Seperti di uh, atas kereta Seperti dalam bilis bacaannya Koran Majalah Mana Al-Quran nya Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik Yaitu Al-Quran yang serupa Mutu ayat-ayatnya Lagi berulang-ulang Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Rabnya Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah Kebapak ibu saudara saudari Ini potret yang kedua Keras hati Susah bagaimana sehat ya Sekeras batu bahkan lebih keras daripada batu Kemudian potret yang ke... Itu potret yang pertama ya. Potret yang kedua. Gambaran indikasi seseorang terkena penyakit futur. Yaitu sering meremehkan dalam mengerjakan ketaatan. Meremehkan dalam mengerjakan ketaatan. Baik itu amalan-amalan taat yang wajib. Sholat. Puasa. Ramadhan. Kemudian zakat. Haji. di dalam hatinya meremehkan ini, ini semua penyakit hati dia meremehkan sholat tersebut dia menganggap, ah kan ada orang kadang-kadang, eh ayo dong salat kita ke masjid eh nitip aja ya sana, nitip sama Allah nitip, sholat, nitip Alhamdulillah ya. ini futur atau bahkan sholat-sholat sunnah sholat-sholat sunnah misalkan sholat ba'adiyah qobliya hati-hati ini ya Kadang-kadang sebagian orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia dakwah, dunia kajian, malas untuk mengerjakan ba'diyah qobliyah. Malas untuk mengerjakan duha, malas untuk mengerjakan witir, malas untuk mengerjakan apalagi, da'abul salihin qiyamuhum billail. Begitu orang-orang saleh bangun malam. Dan bahkan dalam hadis sahih, sharaful mukmin qiyamuhum billail. Bagaimana ya, orang beriman adalah bangun malam. Ini bapak ibu saudara saudari e, malas dalam mengerjakan zikir setelah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabur. Ya, Padahal katanya nyuna. Padahal katanya ingin sesuai dengan sunga. Tapi kenapa malas? Ini futur. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu malas mengerjakan zikir uh, pagi, zikir sore, malas berdoa. Ya, malas berdoa. Bahkan Rasulullah sallallahu mengatakan, "Inna a'jazan nas man 'ajaza Sesungguhnya orang yang paling lemah adalah orang yang malas berdoa, yang lemah dalam berdoa. Doa minta aja enggak bisa. Tidak bisa subhanallah Ini wafa ibu saudara saudari Dan ingat baik-baik Sifat malas Sifat yang sangat dominan Dari orang munafik Munafik khulas Munafik yang murni Yang kalau disebutkan dalam Al-Quran Kata munafik itu yang Lari ke zaman Rasul Sallallahu alaihi wasallam Yang diketuai oleh Abdullah bin Ubaidu salli. Sifat sangat dominan Karakteristik yang sangat kuat dari orang adalah orang munafik di zaman Rasul Sallam adalah malas. Lihat Allah berfirman di dalam Al Quran: "Wajda qamu ila salat, qamu kusana, yuraun al nasa, wa la yazkurna Allah illa qaliilah." Ha, saya bacakan ayatnya Dari surah Misa ayat 142 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Innal munafiqina Allah Sesungguhnya kaum munafik Mereka Menipu Allah Dan Dan Allah membalas nipuan mereka Dan jika mereka Bangun mendirikan salat qamu qala mereka bangun dalam keadaan malas yuro'unannas malas mereka ini sifat yang sangat dominan. Lihat ya, bahkan subhanallah ada perkara menarik tadi. tadi sudah kita sebutkan ketika kaidah-kaidah bahawa keimanan dalam hati akan kuat ketika seseorang perhatian kepada amal ibadah, amal ibadah yang agung seperti salat, puasa, zakat, haji, baca Quran. Nah lihat orang munafik kurang imannya kena benar-benar futur kenapa? tak kalah solat maka saya bisa mengambil garis lurus bahwa lihat apabila anda sedang futur lihat koreksi diri anda dengan solat anda pasti ada masalah Allah berfirman dalam surat Maryam ya surat Maryam Fakalkan bagaimanapun abahul salat dan tabahul syahwat, fasaufa yalqoun ghaib. Artinya, maka akan datanglah sesudah mereka pengganti yang buruk yang menyanyiakan salat. Kapan menyanyiakan salat? Heta bu syahwat. Ketika mereka mengikuti syahwat ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah. Setelah penemuan-penemuan seperti ini subhanallah, alangkah ruginya orang tidak mau menerima apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat kita lanjutkan. Yara'un-nas Allah illaa qaliilan. Mereka melakukan riya dalam amal perbuatan mereka terhadap bangsa ya. Walau caranya mereka tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit saja. Dalam surah At-Toba ayat 54, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih, wa la yaqtuna as-salata illa kusala, wa hum kusala, Dan tidaklah... Ada yang menghalangi mereka dan diterimanya dari mereka nafkah-nafkah mereka. Kecuali karena mereka kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Dan tidak mengerjakan sholat. Kecuali dalam keadaan malas dan tidak bersedekah. Kecuali dalam keadaan membencinya. Lihat. Ini termasuk potret futur. Yaitu orang yang malas dalam mengerjakan sedekah. Dalam mengerjakan sholat. Ya. Meremehkan sedekah, malas pokoknya meremehkan amal-amal saleh. Khati-hati Bapak ibu saudara saudari dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Potret gambaran yang ketiga, yaitu membenci orang-orang saleh. Yang orang-orang saleh ini malah mengerjakan amalan-amalan sunnah. Dia mengerjakan syariat Islam dibenci, Subhanallah. Orang yang menutup auratnya dengan jilbab yang lebar, kemudian tidak terlihat, tidak membuat fitnah, godaan bagi laki-laki yang menghancurkan manusia, ya, melakukan perbuatan keji akibat membuka aurat terciptanya zina, terciptanya uh, pornoisme, terciptanya pornografi dan semisal merusak di Dikaji semuall akibat porno, grafis, pornoisme. Makabar ikhwan tidak mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang menutup auratnya malah dibenci, dikatakan ninjalah. Ya, dan ingat kata ibu saudara saudari menggunakan oleh Allah. Mudah-mudahan di akhir bulan nanti kita akan live dari Raja TV di beladie Masjid Al Barakah. Saya janjikan tema. Islam diasingkan. Ini tema saya tunjukkan kepada setiap yang menghina orang-orang yang mengerjakan syariat Islam. Aneh. Orang yang menjaga auratnya malah dilihat aneh. Diperhatikan aneh. Dilihat dengan mata yang... Uh, apa namanya? Apaan oh, saya yang lagi enggak fokus. Ini ada yang bawa kue di depan saya ini. Subhanallah. Ya Bapak Ibu saudara-saudari, dilihat aneh, kemudian Bapak Ibu saudara-saudari melihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. orang yang memanjangkan jenggot dianggap sesuatu yang buruk, dihina, orang yang di atas mata kaki celananya dianggap aneh. Subhanallah. Saya kadang-kadang di Bandar aku melihat dilihat, saya jalan ke sana kemari ini. Ada apa ya? Ini sunah Rasul. Ajaran Islam Semestinya anda yang saling lihat Melakukan dosa besar Islam itu dosa besar Ini benci orang-orang Membenci orang-orang yang suka ke masjid Pernah misalnya yang dah mati oleh Allah Pernah suatu ketika Sang suami curhat Ustaz bagaimana saya menghadapi istri dia tidak suka saya mengikuti sunnah ini kenapa memang bayangkan ustaz dia bilang kepada anaknya nak, kamu mau handphone, ibu akan belikan cuma tu ini gunting potong jenggot bapakmu ya? ini futur membenci orang-orang saleh membenci orang-orang yang suka ke masjid ada seorang istri mengatakan kepada suaminya yang sudah ingin lebih condong kepada akhirat. Ingin lebih condong menegakkan peribadatan kepada Allah. Ingin. Dia sudah tahu uh, kondisi dirinya bahawa dia diciptakan untuk ibadah. Akhirnya dia ingin selalu menimba ilmu di masjid. Sampai sang istri mengatakan, mas, sekarang enggak pernah lagi ke mall, mas. Mall, sekarang masjid, mas. Subhanallah ada seorang yang kadang-kadang mengikuti kajian dia malah mengatakan ah kajiannya cuma begitu-begitu doang surga neraka, surga neraka kita sekarang hidup di dunia get ridi kata dia bagaimana cara dagang yang kuat bagaimana mendapatkan modal yang tanpa susah dan semisanya itu yang saya ingin ini termasuk bu'udu salihin ya membenci orang-orang saleh. ini termasuk beribad indikasi orang tersebut Futur terkena penyakit futur. Lihat Umar bin Khattab r.a berkata jali sutawabin fa'innahum arku Shay'in asida. Temani duduk bersama dengan orang-orang yang suka bertobat. Sesungguhnya hati mereka setipis, tipis lembut, hati mereka lembut. Ini bapak ibu saudara saudari yang berkata bukan malah dijauhi. Bukan malah di uh, dijauhi ini bapak ibu saudara saudari yang mulia kerana Allah. Lihat lagi perkataan yang sangat menarik yang dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu dan ini dua-duanya diriwayatkan di dalam kitab Al Hilyatul Awliyah. Yang ditulis oleh Abu Nuaim al-Asfahani Rahimahullahu ta'ala Abu Dardar r.a. berkata La tazaluna bikain ma ahbabtum khiyarakum Masih saja kalian baik Selama kalian mencintai orang-orang saleh kalian Ini bapak ibu saudara-saudari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian, potret yang keempat Dari potret futur yaitu Matinya rasa mengagungkan agama syiar-syiar Allah yang dilanggar dilinakan dia hatinya tenang-tenang aja bahkan mal, malah dia bangga bahkan malah dia mendukung pendapat seperti itu ini para ikhwa yang dilahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang seseorang dia tidak punya rasa benci tatkala Islam dilinakan dia tidak punya rasa uh, marah, tak kalah sunnah-sunnah dianggap aneh oleh orang Dia tidak punya, bahkan ada orang kadang-kadang, misalkan ada sebuah perusahaan perusahaannya uh, orang yang tidak beragama, ataupun orang yang tidak Islam kemudian setelah ini uh, ini pegawainya maka kadang-kadang sang pemilik perusahaan menghina Islam sang Pegawai yang dia muslim itu ikut-ikutan menghina Demi mencari muka Mencari muka di hadapan bosnya Hilang Melihat perempuan Membuka aurat Sekarang lagi zamannya memakai celana pendek Lebih pendek daripada celana SD Afran mohon maaf SD saja sekarang pakai celananya panjang Ini celana pendek dibombar ke mana-mana maka itu harus ada perasaan masyair diniyah. Dia harus ada perasaan perasaan syiar-syiar Islam diinjak-injak, harus dia murkai itu. Ya, harus dia murkai. Syiar-syiar Islam dininakan, menghina Allah, menghina Nabi, menghina Al-Qur'an, menghina agama Islam, menghina syariat Islam. Maka seperti itu saudara-saudari dimelakan oleh al Allah lihat. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul fitanu 'ala al-qulubi kalhasibi 'udan i 'udan, fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sawda, wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda." Fitnah diperlihatkan kepada hati. Satu benang, satu benang dan pelan maka hati mana saja yang meresapkan fitnah tersebut godaan tersebut ke dalam hatinya maka ditorehkan noktah-noktah hitam di dalam hati tersebut dan hati mana saja yang mengingkarinya maka ditorehkan di dalamnya noktah-noktah Tetasiru ala qalbain sampai dia menjadi dua hati yang berbeda. Ala abiyah mithlis safah falataburufidnetun madamatil sawait wal ar. Yang pertama hatinya putih bening, benar-benar putih, ya, seperti langit yang bening. Tidak ada satu godaan pun yang membahayakannya selama ada langit bening. Wal akhir aswad murbadun kalquzi mujakh mujakhia la ya'rifu ya ma'rufan wala yankiru munkaran illa ma ashraba min hawah din yang lain hitam benar-benar hitam pekat tidak di, tidak mengetahui yang ma'ruf tidak mengingkari yang munkar kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya Maka saya pesan di sini. Jangan pernah main-main dengan tempat maksiat. Kalau anda tidak bisa amar ma'ruf, ma nahi mungkar, kabur dari sana. Kabur. Sebelum kena futur, kabur. Wallahi. Ya. Kamu lihat. Semakin kita melihat, melihat, setiap hari terlihat, akhirnya rasa berat tersebut menjadi biasa. Dan begitulah maksiat. Pertama kali dikerjakan, berat. Kemudian beratnya melemah. Kemudian setelah itu... Menjadi diremehkan, kemudian kebiasaan, kemudian kecanduan. Seperti itu. Memburuk, korupsi, berzina. Berzina, seorang berzina katanya, Wah, dia lihat kemaluannya. Ih, ini kenapa salah tempat? Kenapa? Tapi setelah itu dia ingin lagi yang kedua. Mulai melemah beratnya tadi. Astagfirullahaladzim mungkin sekali saja, selesai. Mulai kemudian yang ketiga, menjadi kebiasaan. Mekka. Yang keempat, kebiasaan yang kelima, kecanduan. Kalau tidak zina, maka tidak ada yang kurang. Sepertinya ada yang kurang. Kalau tidak judi, maka ada yang kurang. Kalau tidak sholat, kalau sholat malah ada yang kurang. Ya Sakit seringnya meninggalkan sholat. Kalau sholat malah aneh. Ih, saya tidak bisa sholat. Ya? Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimilakan oleh Allah. Maka hati-hati ini potret yang ada, yang yang keempat yaitu matinya perasaan-perasaan beragama Syiar-syiar Islam sudah rendah di matanya Syiar-syiar yang Allah agungkan sudah Tidak ada nilainya di hatinya Yang kelima pada ikhwan yang dirahmati Allah Yaitu Tidak bersyukur kepada Allah Di dalam lapang Dan tidak bersabar Atas musibah yang Allah berikan tatkala kesulitan. Ini termasuk daripada faktor orang yang futur, suka mengeluh kalau dapat musibah. Ya. Suka bikin status di media sosial kalau dapat musibah. Aduh, sulit banget hidup, kayaknya pengen mati aja deh. Aduh. Ya. Ataupun tidak bersyukur ketika dapat nikmat dari Allah. Semuanya dia sadar kepada dirinya. Kepada kekuatannya, kepada kepintarannya, kepada tim kerjanya, kepada hartanya, kepada jabatannya. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kulluhu khair wa laysa dhalika li illa lil mu'min. Artinya, Aneh luar biasa bagi orang beriman. Sesungguhnya perkaranya seluruhnya baik. Dan yang demikian itu tidak dimiliki kecuali untuk orang yang beriman. Jika dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. فَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Itu lebih baik baginya. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّعُوا صَبَرًا فَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Kalau seandainya dia mendapati keburukan, maka dia bersabar. Maka itu lebih baik baginya. Ini para ikhwan dirahmati Subhanahu Wa Taala. Ini... Teman-teman juraja -teman sudah bilang Ustaz, ayo pertanyaan sebentar tunggu. Motret yang kedua, yaitu termasuk dari orang kudus adalah memperlihatkan maksiat, mujaharah bil maksiat. Bagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afa illa mujahhi". Wainnal min al majaharat bainyaamal rujul billeyl amalan, thumma yuspbu, wad sataru Allah alaih, fiyakul yafulan amil tulbari, hata kada wakada, wad bata yasturu Rabbu, wiyuspbu, yadshifu siter Allah alainu. Setiap umatku akan dimaafkan, kecuali orang-orang yang majaahir. Siapa itu mujahir? Dan sesungguhnya dari sifat mujahir adalah contohnya Seorang mengamalkan semua amalan dosa di malam hari Kemudian di waktu pagi Pada malam hari tersebut Allah telah menutup dosanya Tapi ternyata di waktu pagi Dia mengatakan wahai fulan Tadi malam saya begini Tadi malam begini uh tadi malam itu perempuan sebelah sana Wah oh, enak uh, tadi malam kita habis 3 botol khamar Tadi malam saya menang judi dan semisal Ya, macam apa yang saya Padahal Allah di malam itu telah menutupi dosanya. Wahyu Syekh Besitallah. Tapi dia di pagi hari malah membuka tutupan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini termasuk daripada orang-orang yang futur. Ya, Bapak ibu saudara-saudari mengenai Allah Subhanahu Wa Taala. Beri saya lima menit lagi. Ya, sebab-sebab futur. Yang pertama, tidak sering-sering mengulang-ulang menambah-nambah iman, tidak sering-sering merojah iman, ya mengingat-ingat iman. Dan ini kebiasaan para sahabat mengingat-ingat iman. Lihat perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu, "Min fiqhil 'abdi an yata'ahada imanahu wa ma naqafa minhu, wa min fiqhil 'abdi an ya'lama ayazdadu yazdad am huwa yang huwa am yanqus." Termasuk hamba yang faqih, pemahaman dia terhadap agama benar adalah dia senantiasa memperhatikan keimanannya. Dan apa yang kurang darinya dan termasuk dari kepemahaman seorang hamba terhadap, uh, terhadap agama ini, dia mengetahui apakah imannya bertambah atau imannya berkurang. Makanya Umar bin Khattab r.a berkata, Halumu nazdad imanan, nazdad imanan, fayadkurunallah azzawajal. Ayo, kita menambah iman, ayo. Caranya bagaimana? Mereka munaka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud sering berdoa di dalam doanya, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkan kepada kami iman, keyakinan dan pemahaman terhadap agama. Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu pernah berkata, ijlis bina nukmin nukmun sah. Duduk bersama kita. Ayo kita duduk sama-sama, ya. Kita ber Iman, menambah keimanan Dalam waktu ini Ini semua disebutkan di dalam uh, Kitab Sahih Bukhari yang menunjukkan Pentingnya perkara ini Seperti yang kedua dari Sifat futur yaitu Bodoh, tidak tahu Tentang surga yang disediakan Coba kalau tahu surga Mana mungkin dia akan mem mem Menipu mem Memasukkan, mengoplos yang mencari harta dengan cara yang haram apapun pun dengan cara yang haram kalau dia tahu surga, saya tidak akan melakukan itu ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan banyak sekali hadis-hadis yang begitu banyak tentang menceritakan tentang surga, sebab yang ketiga yaitu menjauhkan jadi begini sebagian orang melakukan futur terkena sifat futur karena dia menganggap nyantai-nyantai aja saya enggak salatnya biasa aja saya enggak puasa zakat haji baca Quran atau saya melanggar menganggap larangan maksiat kesyirikan bid'ah kemudian zina mencuri membunuh dan semisal kok biasa aja bahkan tambah bonus bahkan tambah tinggi rumah saya bahkan tambah mewah bahkan saya tambah lancar rezekinya nah, ini dia Istibat al-akubah ad dunyawiyah dia mengira tidak akan dapat musibah di dunia, ya, Padahal para ulama, ulama syarikat mengatakan Innani ajidu ajdu athara al-maksiyah fi ahli wa da'bi sesungguhnya aku mendapatkan bekas maksiat pada, ya, bekas buruk pada maksiat pada istriku susah diatur kadang-kadang. Merasa lebih banyak, sering tidak bersyukur, tidak mengerjakan uh, kewajiban-kewajibannya, tidak memperhatikan anak dan istrinya, dan suaminya, dan semisanya. Wadabati dan hewan tungganganku. Ini para ikhwain dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab yang keempat, yaitu terlalu terpesona dengan dunia tertipu dengan dunia tertipu dengan keindahan dunia dia tidak dia uh, lupa mungkin dengan ayat yang berbunyi ya ayuhan nasu taqur rabbakum waqsha yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun wajaz an walidihi syai'a artinya wahai manusia Takutlah kalian, kalian kepada orang kalian. Dan takutlah akan suatu hari. Yang mana orang tua tidak bisa membela anaknya. Dan anaknya tidak bisa membela orang tuanya sedikitpun. Inna wa'dallahi haqq. Ha. Sesungguhnya janji Allah benar. Fala ta'hurrannakumul hayatu dunia. Wala ya'hurrannakum billahi l'hurru. Jangan kalian ditipu oleh dunia. Dan jangan kalian... Uh, syaitan memperdaya kalian dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari coba perhatikan perkataan Fudail bin Iyad Dia mengatakan, "Ja'al Allahu syarra fi baitin wa ja'ala hubb dunya wa ja'ala fi baitin wa ja'ala miftahu dunya Artinya, Allah menjadikan keburukan seluruhnya dalam sebuah rumah dan Allah menjadikan kunci keburukan tersebut cinta dunia. Dan Allah menjadikan kebaikan seluruhnya dalam satu rumah. Dan Allah menjadikan kunci kebaikan tersebut zuhud terhadap dunia. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya banyak sekali perkataan-perkataan yang sangat menarik tentang jangan tertipu dengan dunia mengarahkan segala cara demi dunia yang sifat dunia cepat rusak kalau didapat cepat rusak sulit dapat kalau mendapat tidak sempurna subhanallah ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah dan e, begitu banyak belum cukup mungkin waktunya akan e, tetapi yang saya sudah sebutkan insyaallah sudah mewakili penyakit itu bernama futur wallahu alam Sallallahu Nabi Muhammad Walhamdulillah Rabbil Alamin nah, Terima kasih Kamu ucapkan untuk Al-Ustaz Jazakumullahu Khairan atas materi bahasan Serta nasihat yang berharga yang telah Disampaikan Ya khawatir selam pendengar dan pemirsa roja, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Untuk anda yang akan bertanya kepada alustat, silakan secara langsung. Bisa hubungi kami di 021-823-6543 atau pesan singkat di 0819-896543. Taib kami mencoba sapa untuk pendengar melalui telepon di kesempatan yang pertama? Silakan. Ya. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu dari mana? Jadi umum di depok Ini ya. Untuk makanya Ustaz uh, Futur dalam keluarga Seandainya Yang kepala keluarga itu kan umurnya kan dapat Itu uh, Ganti uh, Istrinya yang jadi kepala keluarga Nama Rumah Namanya istri Terus uh, usaha juga namanya istri Apakah itu putus? Alasannya Ustaz? kenapa Ibu? Alas bagaimana? Alasannya mungkin karena sakit atau mungkin ada ketidakmampuan dari suami? Uh, suaminya sehat, ya orang-orang kita ini uh, sebagai orang tua Apakah itu putus yang lebih parah atau bagaimana Ustaz? Puan penjelasannya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Terima kasih Ibu di Depok atas pertanyaan dan interaksi yang disampaikan. Silahkan Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah karen kepada Ibu yang ada di Depok. Semoga kita dijauhkan dari penyakit futur ini. Maka jawabannya, sebenarnya laki-laki yang memimpin keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman ar-rijalu qawwamuna 'alal para lelaki adalah pemimpin bagi para perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda war rajulu كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in ahli baitihi wa mas'ulun anhum. lelaki dia adalah pemimpin bagi keluarganya dan penanggung jawab maka semestinya seorang suami mereka lah yang memimpin dan bertanggung jawab akan tetapi apabila uh, ada maslahat bahwa nama rumah, nama ini nama itu kepemilikan adalah untuk uh, dinamakan untuk istri, maslahatnya kalau baik dan tidak menyalahi agama maka tidak mengapa, itu tidak termasuk dalam perkara futur, yang futur contohnya adalah tidak menafkahi istri itu futur Ya contoh futur yaitu tidak memperhatikan pendidikan anak, tidak memperhatikan uh, keilmuan sang istri dan juga uh, ibadahnya keluarganya. Tidak memperhatikan itu namanya futur wallahualam. Nah, baik. Demikian untuk Ibu di Davos semoga bermanfaat. Kita berikan kesempatan yang kedua kembali di 0218236543. Silakan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf Bapak dikesilkan Forum radio atau TV-nya. Silakan bapa. Ya, Assalamualaikum bapa. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi ada mungkin banyak rakyat. Ya. Masalah posten pasti ada. Kaitannya dengan hati, masalah hati dan wajah terkadang dapat masuk ke dalam pikiran, lalu meredakan permenan. Mungkin mengekalkan masuk mungkin berakhir ke dalam hati sejajar dengan postennya. Manusia tidak mungkin diberi kemampuan untuk menerangkan bisik. maaf, pertanyaan inti saja Pak ya, agar waktu ya, yang lebih disingkatkan. Bagaimana menerangkan bisikan hati dan hati, -hati yang pertama? Hmm. Yang kedua, apa bagiannya berbaik sahaja dan berperdaya? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abu Mizan. Silahkan Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ar-rasulillah. Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah jazakumullah khairan kepada kalau tidak salah penanyaannya perna Abu Mizan, hafizahullah uh, taala semoga Allah menjaga beliau dan seluruh kaum muslim. Maka bisikan hati Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan dalam Al-Qur'an. Qul a'udzu bi rabbinnas malikinnas ilahinnas min syarril waswasil khannas allazi yuwswisu fi sudurin nas. Katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung dengan Rabbnya manusia, Raja yang manusia, sembahyang manusia dari keburukan syaitan yang memberikan rasa waswas, al-hanas yang dia bersembunyi kalau dizikiri Allah subhanahu wa taala, yang memberikan rasa waswas -was di dalam hati manusia. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ada salah satu trik iblis memberikan rasa waswas -was di dalam hati manusia. Rasa waswas -was itu macam-macam bentuknya. Baik waswas -was mengira dia belum mengerjakan maksiat, dia belum mengerjakan kewajiban. Baik waswas -was dia mengira diberikan sangka waksa di dalam, mengerjakan ketaatan, atau waswas tak kala dia ingin bertobat dari dosanya. Atau bermacam macam Maka obatnya, sebagaimana disebutkan oleh. Ayat tadi kul Allahu birabinnas katakan wahai Muhammad shallallahu alaihi wasallam Aku berlindung dengan Rabbnya manusia, Raja manusia, sembahannya manusia. Maka saya pesan, tatkala ada perasaan waswas, bisikan yang buruk terhadap diri, maka meminta perlindunganlah kepada Allah. Sering-sering ucapkan Allahu bi lillah mina syaitan rajim. Kebal sering-sering membaca kul Allahu kul Allahu birabir falak kul Allahu birabinnas Rasul shallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad dan Muhammadin dimithlihi Seorang yang minta perlindungan Tidak pernah minta perlindungan Dengan perlindungan yang begitu kuat Dibandingkan dengan membaca tiga surat tersebut Maka itu Salah satu benteng diri Agar tidak dibisiki oleh syaitan Kemudian juga Bisa mengerjakan kewajiban-kewajiban Surat, kuasa, zakat Kemudian zikir pagi, zikir sore Dan semisal Adapun yang berkaitan dengan apa e, Bedanya antara husnudhan Dengan Terperdaya Husnullah adalah kita berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Seperti misalkan kita mendapatkan perkara yang kita anggap buruk Akan tetapi kita berbaik sangka InsyaAllah baik Adapun terperdaya ini lebih condong kepada maksiat ya, Kepada maksiat Maksiat seseorang menganggap bahwasnya Tak kalah dia bermaksiat dia sedang mengerjakan ketaatan, ini terperdaya, misalkan seorang ustaz ya, dicurhati oleh uh, seorang perempuan Kemudian setelah itu tidak berapa lama ternyata ustaz tersebut malah tergoda, terperdaya dengan curhatan perempuan tersebut Maka ini namanya terperdaya. Adabul harus nuslan. Adalah dia berbaik sangka atas apa yang Allah telah takdirkan untuknya. Kelihatannya buruk tetapi dia berharus kepada Allah. Semoga itu menjadi hikmah baik bagi dia. Wallahu a'lam. Nah, baik. terima kasih atas jawaban dan nasihatnya demikian Bapak Abu Mizan di Pondok Keluas. Semoga bermanfaat. Kita masih berikan satu kesempatan untuk telpon kembali di yang ketiga. Silakan 0218236543. Iya. Assalamualaikum Mbak Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silakan dari mana Ibu? Uh, dari Mbak ini dari Batam. Silakan Mau tanya uh, Begini Mbak Ustadz Seorang yang Apa namanya Berdagang dulu yang dulu tidak tahu kan Melakukan keserikan dengan Mencari penglarisan Apakah itu uh, Seandainya ada hasilnya itu Bisa di Maksudnya hasilnya itu apakah bisa dipergunakan lagi setelah dia bertobat iya. dengan sebetul-betulnya gitu iya. Sudah berhenti di situ Baik. maksudnya dan tidak melakukan lagi Baik Bagaimana Pak Ustaz? Baik Ibu terima kasih atas pertanyaannya ya. Jazakillah khairan barakallahu fi Nah ya silahkan Ustaz Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulullah E, terima kasih ibu yang ada di Batam Semoga ibu senantiasa dijauhkan dari perbuatan dosa yang paling besar Dan juga kita semua yaitu dosa kesyirikan Amin rabbal alamin. Ketika ibu sudah menyadari bahwa Seorang yang melakukan e, perjimatan Ataupun memakai perdukunan untuk jual beli Atau yang semisalnya maka itu adalah dosa kesyirikan Karena dia termasuk sihir, dukun, santet guna-guna dan pelat dan itu termasuk kategori kesyirikan. Kemudian dia ingin bertobat, maka dia harus bertobat dengan sebenar-benar tobat. Ya ayyuhalladzina amantu tubu ilallahi tawbatan nasuha. Asalabukum an yukaffira ankum sayi'atikum, yaghfir uh, lakum jannatan tajri min tahtihal anhar. Wahai orang beriman, bertobatlah kalian dengan sebenar-benar tobat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni dosa-dosa kalian Dan mema memasukkan kalian ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Nah, kalau sudah kita bertobat Dengan segala beratawabat Mengumpulkan seluruh syarat taubat Maka pertanyaan Apakah hasil dari uh, Jual beli yang dahulu memakai penglaris-penglaris Yang diharamkan dalam agama Itu adalah uh, Boleh digunakan untuk uh, Kegiatan dagang selanjutnya, maka perhatikan begini, memakai jimat, pergi ke dukun, tukang sihir, santet, guna-guna, pelet untuk minta penglaris ini dosa besar dan dikategorikan sebagai kesyirikan, karena dia termasuk sihir, dukun, santet, guna-guna, dan pelet. Dia harus bertobat dari itu. Adapun katakala dia berdagang, berdagangnya dagang yang halal, jual beras, jual ini dagang yang halal. Tidak pernah menipu, maka hasilnya halal Hasilnya halal Yang ini dia harus taubati Hasilnya dia halal, karena dia berdagang dengan Daging yang yang halal Maka pada saat itu boleh dia gunakan Tetapi jangan lupa Bertobat dia kepada Allah Atas dosanya itu Sungguh orang yang pernah melakukan seperti itu Man'allaka tamimatan fakat asyam Badan siapa yang Menggantung jimat Maka sungguh dia telah berbuat syirik ini Pak ini beratnya. Ya. Akadet, tapi kalau dia dagang dengan dagang yang benar, dagang yang halal, maka hasilnya halal, tidak mengapa. Dan Bapak ibu, saudara saudari, saya ingin menyinggung sedikit tentang uh, harta haram dan harta halal. Harta halal didapat dengan cara yang halal, harta haram didapat dengan cara yang haram, apapun bentuknya, mau pakai jimat, mau pakai pengaris, mau pakai menipu, mengoplos, memasukkan, mau mencuri, berjudi dan semisalnya, maka perhatikan baik-baik. Harta telah ditakdirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi Anda cari dengan bagaimanapun Baik yang halal, baik yang haram Maka rezekinya ia seperti itu Tidak akan pernah bertambah, tidak akan pernah berkurang Ini para ikhwan yang dihormati oleh Allah Subhanahu ta'ala Jadi sekarang kita diperintahkan untuk mencari yang halal yang hal, Ya sudah Berarti kita ajwin fit-tolak, kata Rasulullah SAW. Perbaikilah dalam mencari harta tersebut. Wallahu alam Terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian Ibu di Batam. Semoga bermanfaat. Kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Ada seorang ibu juga yang bertanya yang tidak menyebutkan uh, daerah dan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz saya sering merasa iri dan sedih ketika melihat suami yang uh, masha'Allah uh, bisa sholat dengan menghayati dan menangis uh, di dalam sholatnya tersebut. Ustaz. Eh, sedih karena ada eh, iri karena belum mampu eh, sholat sebagaimana yang suami lakukan dan akhirnya saya terkadang jadi tidak percaya diri di dalam sholat saya, apakah ini termasuk futur Ustaz dan bagaimana solusi atau nasihat Ustaz terhadap hal ini terima kasih Bismillahirrahmanirrahim maka kepada suami saya nasihatkan yang sedang dipuji oleh istrinya jaga hati agar tetap Benar-benar ikhlas, murni, suci, bening, tanpa kotoran dan campuran sedikit pun. Berharaplah pahala kepada Allah. Jangan berharap pujian dari manusia. Berharaplah dilihat oleh Allah. Jangan berharap dilihat oleh manusia. Dan, ada pun pujian dari manusia tanpa kita meminta. Rasulullah SAW bersabat, Itu adalah kabar gembira yang diseggerakan untuk orang beriman. Tanpa kita meminta. Nah, adapun untuk kepada istri maka saya sahkan, ketika anda melihat suami anda seperti itu bersyukurlah. Bicara orang yang saleh, dia tidak akan pernah menggalimi istrinya. Tak istrinya keliru, dan orang yang saleh, suami yang saleh tidak akan pernah me dan sangat akan memuliakan istrinya Jika dia mencintai istrinya Maka itu faedah lelaki yang saleh. Jika dia tidak suka kepada perempuan tersebut Dia tidak akan pernah menjalimin Karena kesolehannya tersebut membentenginya Jika dia uh, mencintai perempuan tersebut Dia akan muliakan semulia-mulianya istri Oleh sang suami Maka bersyukur anda mempunyai suami seperti itu dan berdoa kepada Allah agar istiqamah ada pun yang ketiga nasihat untuk anda wahai para istri yang melihat suaminya seperti ini maka berusaha lah sayangi dalam hal itu sayangi jangan dengarkan kata-kata itu saya jadi tidak pede, saya jadi tidak nyaman dia bisa khusus, saya itu tidak bisa maka itu bisikan-bisikan iblis membuat orang futur maka sayangi dia dalam kebaikan sebagaimana Umar menyayangi dalam Abu Bakar dalam kebaikan. Meskipun Umar mengatakan ma sa baqtu ila abadan. Aku tidak pernah bisa menyayangi Abu Bakar selamanya. Padahal apapun. Tetapi yang paling penting adalah kemudian dicatat oleh sejarah Bahawa Abu Bakar dan Umar. Berjalan Abu Bakar dan Umar. Pendapat Abu Bakar dan Umar. Senantiasa digandingkan akibat persaingan yang terjadi dalam akhirat. Begitulah antara suami dan istri. Allahul Alam. Nam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya Demikian untuk Ibu yang bertanya Kita angkat dari seorang pendengar kita hamba Allah di Bekasi yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sebelum dulu bekerja Alhamdulillah bisa ikut pengajian secara rutin Dan juga berjamaah atau sholat berjamaah dengan penuh Akan tetapi setelah bekerja saat ini Sangat sulit untuk mengikuti pengajian Dan juga untuk berjamaah secara penuh jadi pertanyaan Ustaz mohon nasihatnya apakah eh, pekerjaan saya ini membawa eh, azab bagi saya dan saya harus segera keluar atau bagaimana nasihat yang terbaik untuk eh, agar saya tidak terjatuh ke dalam penyakit futur terima kasih Ustaz bismillah walhamdulillah wa salatu wa ala rasulillah para pembina saya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala saya pesan jangan pojokkan agama apa maksudnya Sebagian orang kadang-kadang Ustaz sebelum saya bekerja saya bisa beribadah, saya bisa mengerjakan sesuatu. Sebelum saya berjenggot saya mudah dapat pekerjaan, saya bisa menafkahi anak dan istri bahkan memberikan bakti kepada orang tua mereka membutuhkan itu. Tetapi setelah saya mengikuti sunnah maka Seakan-akan hidup ini sulit. Ini namanya memojokkan agama. Maka pesan saya kepada orang tersebut. Minta kemudahan oleh dari Allah. Untuk bisa seperti sebelum mendapatkan pekerjaan. Allahumma aini ala zikrik wa syukrik wa husni a'ibad. Ya Allah tolong hambamu untuk senantiasa bersyukur kepadamu mengingatmu dan beribadah yang baik kepadamu, sering-sering baca doa ini, dan sering-sering baca doa, Allahumma inni a'uzbika minham wal-azzi wal-kasal wal-jubni wal-bukhr wa-dal'ad-dain wa-galabati rija, minta doa itu dan ah khair. doa itu kunci segala kebaikan maka bapak ibu saudara-saudari yang jumlahkan oleh Allah, subhanahu wa ta'ala tatkala anda mulai putuh Jangan salahkan agama, tetapi minta keberkahan waktu, karena disitulah ujiannya. Allah berfirman, تبارك الذي بهم الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلواكم أيكم حسن الأعمال. Artinya, Maha yang mempunyai kebaikan, yang di tangannya kerajaan, yang telah menciptakan kehidupan dan kematian yang telah menciptakan kehidupan dan kematian agar Allah menguji kalian siapa diantarakan ahsan wa amalah yang paling berat paling baik amalnya maka pekerjaan anda ujian jadikan itu sebagai motivasi malahan kita ingin benar-benar bisa walau dalam keadaan sempit tetap beribadah jadi begini kadang ada orang yang lapang dia ibadah itu wajar ya wajar di pondok pesantren bisa hafal Quran wajar. Emang tempatnya yang enggak wajar kalau sudah di pondok pesantren malah sibuk dengan yang lain, enggak hafal Quran atau tidak paham agama. Nah, ini di luar kewajaran. Yang di luar kewajaran yang baik adalah apa? Dia sibuk di dunia, sibuk dengan pekerjaan dunia tapi banyak prestasi akhirat. Dan itu membutuhkan petunjuk dari Allah. Wallahualam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya Ustaz, ada pertanyaan berikutnya dari pesan singkat Dari Bapak Husna, nah, Abu Husna di Bekasi kembali yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, apakah termasuk diantara tanda-tanda penyakit futur apabila di saat kita memberi, mendapatkan nasihat kebaikan dari saudara kita kita pun marah dan tersinggung dengan nasihat yang disampaikan oleh saudara kita terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz exactly itu benar benar itu ketika dinasihati bukan malam berterima kasih bukankah orang menasihati kita itu tanda dia cinta kepada kita itu yang disebut kata dalam surah baqarah wa, is, uh, ya, wa jika dikatakan kepada dia eh takut engkau kepada Allah mulai tumbuh rasa sombong dalam dirinya untuk melakukan dosa doa mah ah, do -do ah biarin aja deh Ah urus diri sendiri aja. Ngapain ngurusin gua? Masuk masuk neraka neraka aja. Ya, Biarin aja. Saya yang ngerasakan sendiri. Tah gitu. Ngecantah, tidak menerima nasihat Ini namanya keras hati Dan itu termasuk indikasi futur Wallahu Wallahu'ala nah. nah, Terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz, e, begitu banyak pertanyaan Yang masuk dari pesan singkat yang e, Baik untuk diajukan Namun waktu yang terbatas, karena ada program acara lainnya yang akan kita simak Di pagi menjelang siang hari ini Dan sebagai penutup Ustaz, kami mohon Ustaz memberikan Kesimpulan akhir atau e, kata penutup Dari pertemuan kita, Silakan. Bismillahirrahmanirrahim wassatu wassalamu rasulullah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu penyakit itu bernama futu dan obatnya salah satunya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu sebagaimana Rasul sallallahu berdoa kepada Allah minta ketetapan hati maka perbanyaklah mengingat Allah dan berdoa kepadanya Ya muqallib al-qulu Thabit qalbi ala dini Wahai yang membolak balikan hati Tetapkan hatiku di atas agamamu Semoga kita tetapkan di hati kita di atas agama Islam Sampai keyakinan tersebut datang Sampai ajal tersebut menjemput kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh